Estitutatsegin ustekabea eta loreak ezagutzen ez dituzten lurraldeak. Estitutatsegin ez ezer berriri tokirik egin gabe iraganeko doinuak bakarrik jotzen dituzten gramofonoak. Estitutatsegin non eta zergatik dabiltzan ez dakiten bidaztiak. Patxi eskiaga Zer da itiztan bat dut zinezak Hene azkena diuen eriterak Horibera oh, da denen historia Heliuak bardintzen handi gipiak Zer... Udaberria, udaberria eldu da eta guere vagatos Loreak eta kukuak kukuak ala kukua A il da birniki laenia nuesta Oh imperada istor... de Biziola edo ola bizi? Biziola, edo Iritziak iritzi guk aukeran naiago biziola Uren daikenko Kaixetang jetorri itakara Hitzaren ahots Jose eta Ekaitz Goikoetxea Teklatzen maian Eleder Ostetan begiztatu sitiet Gaur itaka uda dator Eta gu goizaloratzera mintzenan dirjitpia zeren ilusio lebad berada irren dañeeko gure pasageria egun onentzule eder ederra dagota adiosaren matima Ikinga na nesta silo tari ene ondotu para cendirene ista nesta diala aferi o oh, liberada de ne historia ello apartince nan din chi gore passagiar Baizki beletik itxasora jauzika doana. Eta gau ezberen buru aitzen duten, euskal olerkari egin. Eta hien gortz putzak dituzten, Lupin eta legatzekin Lagabakioetan dara Egun non, Jose? Egun bai. Aspaldiko parte zemen? Bai. Zer moduz honda azken hilabete parea? Bai, oso, oso ondo. La zai, eguneko... Eh, ordu de gente baratzan eta baratzaki den artean eta eta hortik oso, oso gustora eta bestela ere bai bestela o bideoakin gea edo mendi vuelta bat ematen eta irakurtzen musika fisko batean zuten ondo ondo, ondo. pandemiari dagokionez lasai xiago Bai, ba, e, horrela, ez? Adira guztiak, e, pandemiaren presentzia eh bisual labintzat eh asko asko jetzi da, denk esango desagertu. Eh, bueno, musikoa que era e, asko utzi izan du dio batez ere e, kale kale, ere muetan Eta bat irudi ere, ez Barru aldera ere, eh aurki beintzat desagertzar izango dala, beintzat neurriak eta, ez? Gero hortikan aurrera denbora bat badamarregu eta nahiko denbora ikasteko, ez? E, pandemia e, gelditzeko etorri dala, hori diote adituak eta jakin berko degula eta asmatu berko degula eta zur jolkatuz eh eh zaindu berko degula e, gure burua, ez? Ba, estakit, e, gripe baten aurrean zaintzen e, jartzen gean bezala, ba ba koronavirusaren aurrean ere berdin berdin eh bueno, ba, eta mai asko bere presentia asko asko hatsira eh apenas ja kontu dan izaten da eta bueno, nik esan gonduko jendeen jendeen arteko solaz eta hizketa aldietan eta gero zera, pre, lehen esan len izan ez presidentia gutxiago daukela, egon hor dago, zalantzarik gabe eta bere lana egiten ari da eta e, incidentzi eta hondia dira, ez, 400, e, lareun, lareundik e, gora gure inguruetan eta, eta hori e, sasoi garai batean e, oso datu eh serio zien, ez? Aldiz e, aldi berean, ba ba, bueno, ba eta la, arinago, lasaiago, hango hango, zama, hango karga e, eta eta bueno, pixka bate horri esker baino, bueno, hau e, bai, e, hemen dago, bai, hemen dago eta ikasi berdegu, ikasi berdegu zainduz eh jokatzen, ez? Batez ere E, distanziak eta mantendu, e, txe-barruak eta gela-barruak eta areto-barruak eta ondo aireztatu Eta hori ez dakit, e, iruipena e, gripea denok asko gutxi ezagutu izan dugun bezala Egoizago edo beranduago, e, koronavirusara ere ezagutuko degula gure gure, bar, gure gainez E, ala ere dudarik gabe, ezin geha ja, beraren bilajun, e, alegin guztiak egin behar ditugu, e, ba, ba bueno, ba, ez dakit, ez, ez arrapatzeko, edo... Gure itxasuko ursako netan mugiltzen Azken egunetan, joxe, Ukraniar umeak ikusi ditugu. Gure semea laben ikaskeletan gerra hotxak Errusia eta Ukranialdean. aldean. Bai, gerra hotxak esan eh, guluke gerra hotxak eh, gertuan, ze izan e, gerra, gerrak eh, eh, pixka atara xago, bai, ba, Afrikar kontinentean edo Asianian eta sartzen balden bagea ba, ordie eta horiek nun baite urrutikoak egiten zaizkiu eta haingonetan ba, nun baiite bertan degu eta eta nik esango duke e, e, bertanan fisikoki izateaz gain e, gure poltsikuetan gure ekonomian eragiteko beste modu batetan eh e, dijola eta horrek nunbait gehiago unkitzen edo ikutzen edo kezkatzen ote digunen susmo susmo daukat baino asko gure ikuspegi materialista gure ikuspegi diru ikuspegi horretatik an ez ez hain beste bihotz sentimentu, emozion mundu horretatekan begiratuta. Zene, hemen begiratu izango baginduke, ojarriko baginateke e, e, oso kezkatuta beharko genduke goera honetan, baina baita ere oso kezkatu eta gerra, baita er oso kezkatuta da lehen esan dean bezala ba, Afrikan e, etengabe eta ematen ari dien gerratan, eta gerra beti galtzekoa da. E, gerrak e, mina bestik ez do eta hori jakinberko genduke denok eta jakinberko lukete hori ba, sortuz eh hortze e, eh e, dabiltzenak ez irudiak irudia bildurgarriak ez ez bakarrikan e, umeen esodoan e, zeatuta e, be, e, begiratuta umeak helduak eta eta adine on. E, agureak eta, eta eta danak ez, benetan e, ikusten ari dien e, irudiak eta e, beldurgarriak ez. E, Ezdaki nago gitzakio bezala teknologikoki eta e, sekulako aurrerakuntzak oso urte gutxietan ematen ari gean bezala zeinzu guztietara... E, bilotsari sentimentuei, emozioei e, begiratuta, eh ezotergabiltzen era batera bat e, e, ez estakit ez aurrera egin ez inasmatuik edo aurrera egiten ez degula eta eta bai, gailentzen da, gailentzen da e, azken finean e, gainetzen da enbidie gorrotoa zin ikusi hori, nor gehiagoka, e, botere ekonomikoa, baina norberari begira, e, lurralde zabalkunde horren boterea botereak e, eta hortikan e, gaizki, gaizki, gaizki, goaz, ez, e, globalizazioarekin gaina, distantziak eta izugarri, zugarri izugarri laburtu dira, eta eta len urti izana oraintze bertakoa bertakoa dugu bertakoa bizi dugu eta bertakoa sentitzen dugu ez E, ez dago zer eginik e, baldin eta maitasunetik, e, bihotzetik e, garatu eta, eta, eta indartu eta sustatzen e, jartzen ez, ez baldin bagea eta empatietik eta errespetotatik e, bestea, urkoa, urreza urre daukagun hori edo alde batera do bestera e, beste begirala batekin e, e, ikusten eta sentitzen eta bizitzen jartzen ez gehan mua momentutik ganez Agurrene Agurzen Agur Itxaso Agur gartzen Bai, bai eh, Kezkatu nago, benetan kezkartzen hau... Ezkatzen nau, e, ustek, e, geroz eta una eta gutxiago e, hartzen ditugula, ukeratzen ditugula, patxadan eseri, hausnartu egoerak, ezta da bai datu beharrekoak, ezta da bai datu e, konsensuatu elkartuak, data tu el e, e, bateguin bateratu eta, eta, eta aurrera egiteko, ez nago oraintxe momentu honetan oso oso oso eh e, generazio eta ki lider, lidergo lidergo falta ikaragarria ikaragarrian gaudela eta eta zer egina zer egina handia. Arbaxoe, las ameta fereken, billa da Villena. Arbaxoe, las adesio lehen bai lehen, egoera honetatik e, e, ateratzea, batez ere ba, lehen lerro horretan ez... E, e ne famili gabe, chega gabe, lagunikabe, eh gelditzen ari dienekin pentsatzen jarrita eta etateangatik an, ez eta etaea eta gaigean eh e, modu arrazional batean e, eta batez ere gizatiar batean eh lehenbai len e, emendikateratzeko. Eta gizatiarra diote hori baidan noretako elementurik eh e, importanteena, ez? Eh egoera honi aur e, konpunbideak bilatzeko aurrera egiteko eta eta iraganakoei eta eta etorkizunekoei, ez? Enantzera, eta iño inor, iño Badozun Kantatuko duteta entzun Beardozun Uda berria laia Gustatzen bazaizun Txori artista Honek a dizu dizun artista Honek a dizu Hemen Emen egiten ez digun jose Joxe, kukua? Bai, alaxe da, ez? Alaxe da, e... Kukua, kukua izadian e, e, elementu e, ederra es e, magikoa eta bueno ba, e, udaberriaren e, seinaletariko bat, ez? E, E, udaberria somatzeko gertuan dagoela, hor dagoela, ba, lehen elementuetako bat saatsa e, begiratzea da. Saatsa noiz loratzen jartzen zaigun, hor ba, ba, txe. Baina saatsakin batea, e, e, bai, inguruetako zelaiek eta ba, loraz nola jazten joaten diran, Eta inguruko txoliek, ez kantak eta nola indartu, nola e, e, edertu, edertzen diran, e, neguko mututasun hori hautsiz, e, e, elorri ere, lore ederrez ez jasten zaigu, eta eta kukua, ez? eta kukua zalantzarik gabe, hemen dago e, kukua seguruna badar ama gure artean ba mar bat egun, edo sortzi, edo igual ama bostez nun baita dituak duzenez e, aurten eudaberria e, aurreatua ator, e, aztepare bat edorrila Baina, bueno, nik esan beharra dukete atzo ez, e, atxalden jarri nintzen, bueno, ateran nintzen etxetika, mendibueltatxo bat ematera, ukua presente nuela, baina ez nuen asmo hondirik, ez, etopago egingo nuen, edo entzunko entzutera iritsiko nintzenik, baya, behan duxamartzelako, ez, e, atxaldeko seiz, arlar duen gutxi seira kaldea eta gehienetan bestela, ba, bueno, ba eguardi partean, eta txaldeko lehenengo ordutan, edo goizen ere bai, ez, e, entzun izan du ditutelako, eta, hain, berandu, ba, oso gutxitan jartzen izan lako ere egia da, ez, e, mendiari begira, eta zati zut, atze atzekaldetik hartu eta horreagorta usurbe pare horretan, e, nun aztena izan e, kukua entzuten, bueno, bere aldiko poza, zenditxu nuen, eta esan berra dauket ba, ba ez dakit e, beste urtetan baino lotsagabeko e, e, kantuan eh nozen e, gertuko gertukoa jarriz e, e, modu jarrailean e, joz eta eta horrek hartu ninun bat, ez, beste urtetan ba izaten da, e, joaldi bato beste e, urtitasuna de tartean izaten da eta eta e, bizi honetan bisi eta, eta modu seian, ez, e, jarraian Jolasti beti bezala eta bere magia eder horretan, ezia biarre biarrigandea bi urte ondoren ba, e, izalgo ikasle ta gurasoekin berrido elduko diogu e, mendi martxari irrikitan e, gaude e, desiatzen eta seguru nago bai ez hor arrano e, kukua e, berriro entzuteko eta bat, batzuk edo askok lehen aldiz entzuteko aukera aparta izango degula, ez? Ba, gozatu, jose. Mendian ikasleekin, gurasuekin, eta ea, kukua lagun, izaten duzuen biarrere. Ezkarrik asko. O nela año tzendania ku ku wasa amai sapeko bene ondoren goa ezbaidu maiteko tancha ngorria itsi dio mantentzeko Berako costropetika lasa i kantatzeko vera costropetika kantatzeko Zerriak kutuzan pedrotan dutu Gure txori artista nola den gelditu Ez darrian du gaitza ezindu kantatu Berri zuda berriak sendatu kozaitu Berri zuda berriak sendatu kozaitu Bortan baldin bazoazgu parte pur pero coitura ha -ja por dus dubete tanta tu devo soltanto fai -gu tu bu mai te a cor correngo da berriarte a Guapo zauden, amak zizun esan Ama apo ez apa, erantzun zenezan Naizta ezenekien Bururatu eta egin egin genuen Neskazine largi, jakien zenezakien Ipunetan txalantx Argia ez dagoiko liburuen hirana Kantu ederroni beste estrofa bat gehitzeko proposamena luztu genizuen zuek ere bazaretelako poeta Prinsei begira hemen apo akapa bia eta hemen estrofak kantu Bilakatzen dira Ogeita lagun Animatu zinaten Batzuk banaka, beste batzuk Binaka eta taldean ere bai Guraso eta seme alaba Amabi urteko ikasle Naiz helduago. EZELBURU ETRANSFORMAZIO EZELBURU Maia bikainekoak dendenak. Ama, orain arte piti ikusi eta mutila nintze da uste zenuten. Baina orain nire bihotza ikusten duzue eta badaki zuen eskana izela. Sekulako lanketa egin duzue ikastetxe naiz etxeetan sekulako ekarpena zuen ideia eta mezuetan. Eta guk, guk ikaragarri eskertzen dizuego. Eta eskertzeko zuen lanarei sariak emanai izan dizkiego. Eta guztien artean sari nagusia eskuratu duena, telefonoz bestaldean dugu gurekin Maite Barandieran ata undarra. Dago ene ko gure kalawasan naizi Maite Barandieran kaixo eta ongi etorri itakara Kaitz. Zer moduz e, jasozen zenuen sariaren berria? Ba, asia enun sinisten, eta enun brumatana izinela, baina izan behar da maite ikasle dudala behasen goiztiutuan eta bai, bentsatzen tarteka brumatan eta ere aritzen garenez, ba umoretik edo hartuko zenuela, baina esanizunean bai poz handia somatu nizon ondo egindako lanaren emaitza ere badelako kontatu zuko pizka bat eh maitezuk nola bizi izan duzun kantu honen lanketa zure estrofaren sortzea noiz eta nola jaso zenuen nere ahotik edo kantu honetarako estrofaren proposamena zuk nola bizi izan zenuen ba bueno ba zu guri gelan eh San zegozun zela, bueno, e, e, bueno ba, e, gukea estrofa batin nahi genuen zukia, bueno, zukia kutsi zegozun popatik zuekin zenuten kanta, eta eagun nahi genuen estrofa bat zela getiu. Eta lehenengo esan zegozun galdera batzu bezala, keukegula lanketa batin barra e, gure senidekinta, eta gero e, baina baldin magenun unikia estrofa bat errimakinta dana, eta edo bestela bakarrik zen aigenun hor jarri. Eh bertso bueno neurrik eta eh kontu izan gabe. Tanik aukerاونun ba eh bertsoa aitzea baina herrimakintarenekin. Ta bueno ba, nola no la esan clase ni sanse buzu naigenuna lehenengo galderak edo lehenengo estrofa bani ni estrofakin hasi hintzen eta lehenengo xion kanta guztie eta eitzitzen bilauar mintzula eh ideia berrik ez erreplikatzen zirenak, orduan zintzen pentsatzen eta torri ziren burua e, zein biziko da herretasorioneko beldurrik ez bere izateko. Eta horrek esan, kisarte ba, honetan, jende askok beldurre izateo bere buru espresatzeko behadan bezala eta beti otenak beste baten itzalan bezela edo guk normala konsideratzen dauna. Orduan dauk egu ikasio barra e, bak, bueno, bakoitzen nauna izaten eta bizitzen uzten Bakoitzeak nahi den bezala espresatzen dorako bere burua eta gero ja daiten, zaiten eh bueno ba, zuek zuen kanta ibiltze zuek gaiola baino ba ne hitz armairue dalakure gizarten gehi ibiltzenan eh termina bezela eh LGTB ikugendia datzen den armairutik bueno bai bueno eske dira saela eta orrun ba miko jarri hitz zaitelako beste puntu bat ematen diola igual kaiola berez hobeto juta kantakin, Año ola hau ulertzen da gauza. Ego bueno, nahi gau, lehenengo klasean, eta gutxin itzun, te os oso nozerela, gero santziazun, bueno, ba gauza batzuk obetzeko, edo nola aldauneiken pixkat, pixkat obetzeko, eta ba aldaketakin itzun. Ta gero ya nola ustigala zen gero aste burun, eta dominen itzeiten, eta portzentaik eta ikusten mundunak, ea zeumat, hume e, transeksual eta zeren, eta oso gutxeatatzen 0,0,0,0, baina hori nero ustez ere zizurre da, jende asko, bueno, daien erreal edo daien sinismenagatik ez zelako donatzen, ba ez talako e, armairutik e, atatzen edo behaien buru espesatzen, eta ordu neitzu behiz portzentaik, e, e, Ean eh, bi guad alatak, bai familiekin taitzeinu eta bueno, ba ama eta galtsunena zeiz hitzen kanta ta txitaizpaio baita eta Santzetaen oso politizala ta mezu oso indartxo zeuketela eta jendeei beste ikuspuntu bat emateko gai oniburuz ba oso nazala. Zorunger ja astelenen eh ni jungaldera ke jon kanta eta bueno, zubria bai jarritzenzu apoaka pase sanaisundanei, bueno, Ebez, galdera askoz ere, garrantzitsuna bezela zala, apua apa, berez, bimoduta ikusik ezulako, apu eta apa bik izbatzu dien e, euskeraz, apua bakizu animali, eta apa kaixo bezela, horre hori bueno, politia da berez, ta bestea da guapo guapa. Dende bai kantan, bai aipatzen dala. Guapizango zan ba, mutu gena bezala eta guapa e, neskana. Eta nekizu zela oso politia behitzen eta garrantzitsuna, bizentzuetan hartu zaikela. Ta ba, hoyinenon da lehenengo bestekasle batzuk intzuten ba mintzamea, eh ba justu aipamena ja zutenak, Juniaz eta intzateeriak intzuten lehenengo mintzamera ta bueno, kegia txikada txikada txau ginen baina beria danokinenun. Ta ba, ni txuseten lanketa oso nahi nula eta agusta sentitzen dizuen. Bai, bai, inkusi du lanketa bikaina gainduzuela eta 5 minutuan aritu zena <laughs> zubakarri kitz egiten e... Maite e, egindako lanaren eta lanketaren ondorio, esan duzun bezala etxean aritu zineten, etxean galdetu zenuten eta lengoan naiz irratian azaldu zenuen bezala eta orain ere aipatu zuen bezala, ezta, e, porzentaiak eta ateratzen aritu zineten etxean eta zure irakurketa ondorioiek hoiek klasean bertan ere ikusi genituen, ezta. Eh, zuen klasean bazaudetelako jatorri ezberdineko hainbat ikasle eta batzuek, ba, barneratua duzu ezta, transexuaitate egoeran dauden aurren egoera, baina gure klasean bertan, baziren, e, ikasleen gurasoak eta, ba, arrotzago ezta, egiten zaienak e, errealitate hau. Ba, behar bada, beraien herrialde eta kulturan, ba, orain barneratu gabe, dituztelako zenbait, ideia eta kontzeptu. Bai hori bada eta gania, Arian ingai hau eta zitzeiten baita, jendiki biltzen miku, bueno, esaira batzuk bezala, berez daizkira denak esan da. Bat, adibidez, ba, go, e, gorputzok erren jaio da. Ez, eta gorputzok erren jaio, be gorputzen jaio da. Da, ez da, da danok ez dago gorputzok erdin, ezin eztu jarri, gorputzkoa temakumentza bakarrik, eta gorputzkoa dizonen bakarrik. Nei dut zait, ba, olako esadak edo, e, neska jaio zan, baino mutilizein ja mutia jaiozan. Berez beha mutia esenditzezan. Gero ia da, e, benihuketazte esan zioten, bera genitalaketa ikusten. Hala xe da bai. Eta esan entzulei, zuk ama urte, baino ez diuzula, maite? Ni arrituta, galditzen aizuen gaitasun, eta kritikarako duzuen gaitasun horrekin, egia esan. E, Lengoan, Osteunean maite elkarrekin izan ginen, naiz irratiko bigarren kafea saioan eskutik eskura saria banatu eta zure estrofa gehituta kantu berria grabatzen. Antzineten, familikoain bat, gurasoak eta amona ere bai, nola bizi izan zenuen momentura ederra da ez da, zure zuk sortutako estrofa hori kantu nola bilakatzen den ikusi eta entzutea. Bae, ba, eba, joe, nitpistat urdu rio honitzen, baina ezan irratin gauza, eta unien ja hosti galero, bueno, e, hosti galero egela desberdin, desberdin bateki urrati, egin ja hori gauza zen, jende asko nahurren, gehienetan eta unguerratia zuelako jende asko bentzute, baina egin nahi zirrati egin atolosako beste gauza, bada. Baina gauza, gainaz gauza, galderak eta enion oso prestautare, baina nire uste zondo dinun. Ta gainiaz e, bueno, asizan inkantatzen e, bueno, nire estrofak inkanta, jato e, hori zitzaiten uf, kisto e, getu intzen, bizkat enxogo ezela en, en, a, nik hasi den minu uste gitzuko zen uten nik uste denun bakar gitzugua jarriko zen utela interneten edo twitteren edo zerbait ola irazenula baino ez kantaia jartzea bezala eta horia izan zan kistona Luzaro izan dena armairu itxia, zabaltzeko garaia zaigu iritsia. Zein izango da eder tazorioneko, beldurrik ez duena bera izateko. Uh -huh. Horixe, maitek gure kantuari gehitu zion estrofa. Nik irakurri nuenean sekulako unki dura, sentitu nuen. Zuke er, ondo esan duzun bezala, batez ere bukaerak. Bukaerak e, zirraratu ninduen oso, oso ederra iruditzen zeidarako. Batetik galdera hori, zain indartsua den galdera hori egitea, luzatzea, zein izango da eder ta honeko, baina bertsua ez duzu bere hortan uzten. ere ematen diozu, erantzuna eta nolako erantzuna gainera. Beldurrik ez duena bera izateko ez, hori bai dela pertsona indartsua osoa eta nortasuna duena. Baina orain nireikuten duzu eta badakez zuen eska na izela. Maiita eta behin sari hau irabazita, pentsatzen dut honek lagunduko dizula sortzen eta eragiten jarraitzeko Bai, bai, bai, nei, negainaz bertxoketa guzatzea, ezkin, eta unen debai bertxola ditza eta emate genuen gaina, eta oso politia da lagoza sortzea, baino, nei igual txoa, baino gehiago sortzea gehiago usadezai marrazzea, gainaz ni marrazketa eta jute naiz, erastero eta hortik gehiago jute naiz, berez. Ba, maite hitzetatik, marrazkitatik edo denadolakotik jarraitu sortzen guk oso guztora. Has joku zure ekarpen eta proposamen guztiak. Gozatu, gozatu zure estrofa honekin, gozatu egiten ari arekin gu zure ondoan asko ari gara gozatzen. Dai, bai, bai, hola situkoet. Eskerrik asko, gaur goiza gurekin partekatzeatik eta asteburu on. Bai, zurei. Saiponekin unenek E de raki garo bisitzaves alako ipuinik ez dago ipuinik ez dago Zaineko pagoak blai Haideratu ziruelai Oztadarraren ari aldira hirurak pausatu nahi Irurak pausatu nahi Arrozak dirago ria Edo bestela antzuriak Agitze zederra goak dirak Neskatilaren irriak Neskatilaren irriak Maldanbera UK money from south and west beyond their communities. Let us read the Zatoz maitea gure etxera Dostatzera arratzea Udazkena ez, uda da, uda berriada laskaon eta goierrin. Heder basoan aritza eta gu berari begira Taup eta taup bere bihotza. Eun mila taupada, baino gehiago lortu nahian. Guk ez du gulako bizi bizinai. Dame adago ganbara elkartzeko oan... guk biziola nahi du. Elkartzeko zean... Eta horretarako hoantzean bakarrik ez beste nonbait ere elkartu nahi eta behar izan du Sala begiakuso Gaur hemen itakan elkartu gara eta elkartu ditugu Markel Urreta Bizkaia eta Intza Barandieran Zertaz biziolaz hitze gitera Zakurdez laiak zaukaka. Mende oso bat du. Zure ondoan koblaka. Zure ondoan Egun Egunon eta ongietorri, Markel eta Intza. Egunon. Egunon. Nola egon. bizi zaitez gaur egun? Bizi ezagitei aldan bezela. <risa> Nolako da zuen bizi modua? Aber asteko erretsi izango zaletan esateke jatu ta edea, baina dau zortez gure bizie beste askoien konparatu oso na dela, baina ere betare ikusten dugu e, gauza asko aldatuta hobetu alkol Zein dira gauza horiek? Zer botatzen duzu faltan, zer soberan. A ber, e, gauza asko, gauza txiki asko. Hau da, gure bizik orokorren honak izan arren, ba guantse gaina bizitzena gian egoera hontan kontuatzen gean, ba ezagite. usten genun gauzak ondo iten genitula eztiela benetan hola eta ze hobetue asko daula. Ze gauza? Ba, konkretoak konkretua da, ba gure kontsumitzeko erak, gure ingurukokin in erlazionatzeko erak Bale, nokomentatzenetu gian bezala intzatabio, ba, gure garai bateko txurak berreskuratzeko gogoa, ba, bolondrez lanak, gauzo e, adibidez, eta beste hain bat gauza, biziolan gauza, gauza bat bari madukeu ona edo da, kontuatzen gala gauza lan asko daukeu laiteko eta gauza asko betzeko. Bai, nik uste sistema honek eraman gaitu lapiskat bako bere zilborrai behi jartzea ez da, eta behi ikitsita bere bideen itxitsin itxi, aurrera jute hoi. Eta ba atzera agitu dala pixka komunitatea eta elkarren beharrak talden e, komunitateen osatze hori, ezta? Eh, kanpotik hasetuko e, dizkiguten usten gelditu geala eta ba horri buelta bat ema barra daukegula iritzen zaigo. Pandemiak alde horretatik lagundu du. Dudipe, tristena esatea baina holako goza batek iritsi baraz euken kontuatzeko Ze gure buruen hola engainatzen, gero nik uste tolu adaloidela, ez? En, ematen genitxun ontzat gauza batzuk, garaibaten ez genitxunak emango, eta honek isladatu du, jarri digu pentsatzen gauza batzutan, desgraziz, en, egoera, konpleju batek, eragaman gaitu, badir planteatzea gauza asko. Bai, bizkat, esan dezakeu, pandemik utxune hoiek agerin utzi ditu la. Zuek elkarrezakutu Aurretik, ez dakit, zuek elkar noiz eta nola ezagutzen duzuen, eh, nundi ignora zenbiltzaten. Zeintzuk ziren zuen kezkak eta kezka hauek norekin eta nola partekatzen zen ituzten. Eh, ezautu ez ginaritan. Eh, en, intentsatu biok ezautuko hinen da la inguru, baina gauzabea ezintzak makarrek, eh, biziola sarea osatzen den gusten den de. Bi pertsona zautzen ditula eta guantxe bertan sarea El, euneko lanen, euneroko lanen berroita marbal dauneko esatzen deula. Orduan, jende berri pilo bat. Bai, eze, ez zuain dela urte bete eskasez zautu ginen umarkel dani, eta guainia egunero ikusten geha, auzola nontan. Eta, ba, oi, ba, komunitade berri bat osatu deula esan dezakeu, ezta? E, ba, lehen nik uste, ba, bakuitze bere herrin, bere familia artean, eta bueltan moitzen ginela eta bakoitza igual saiatzen zala ez? Bere hortan e, gehitzen, geitzen, baino ba, gaintxe bertan eskualden baian duke eh? un dinamika honek ba, ba, komunitate bai komunitateere politxe sortu do. Nola ematen da gizabanakotik gizarterako pauso hori? Nola emandu biziolak pauso hori? Nek irudikatzen dudalako zuek eh, banako bezala beti danik izanzaretela kezkatiak naturarekiko, eh, jaten dugunarekiko, bizimoduarekiko, eh, noiz eta nola eh, ematen da pausu hori, ez? Eh, nitik gurako pausu hori? Nik uste da hola hemen pixkat gogotik, naietik eta beste pixkat beharretik, ez da? Eta zuk esaten da zuma zela, kezkatik izan gehan pertsona batzuk elkartu geala Baino egoerak ere behartu gaitula elkartzera, ez da? Ba. Beti ingo genduken hortan egon gehala, baina ingo genduken hortatik inbeharra dauk eguera pasatu geala. Nik eh, nire ustez taldea osatzen deun gillenak, bintzat beti izan gehala, eskala txikigo baten herri maian edo zo maian gauz askotan implikauta ondan jendea ez? Eta kezkoiek kompartitu iteunak. Nire ustez gillen aldatu duna guen txoektan biziolak izan dela goierri mailako salto bateon dela, da lauda. Jendek herri maian iten zitsun gauzak goierrin el karekinite lan siganen kontatu gea ze potentzial zeuken az ze suposatu altitzen jende hoy el kartak askoren sare oi sortzek eta gorputza ematen noiz eta nola hasten zerate bueno ba hau hasizan dala bi urte berde inguru incidentor dizin saio batzuk askoren ni bat zenaitz nola kontaktu zi kontakta tusiaten nei ba batez ez, ez? nire lengu zon bitartez eta nikuz eta xieran antolatu zuenen en, Zegela oso garbi zein izan alkozan o zertan bilakatualkozan ez. En pasazan han bilduguinen 30 baldan, goizuetan lanago ba izaten gaur bezala. Eta ikusita ze, ba ezginela ez hautzen eta ze aukera posible ziren, xeeran benetan eh, ez zen ulako zertan siniz, irudikatzen, ez genu nola irudikatzen. Ba, Eraki genun ba pizkat biltzen hastea, aber ba, ze gauzain zain alkozien ikusteko. Ta ba bi urte tartei hontan, ba lehenengo urte tartei izantzan pizkat Bai zain ezkiena ni ambizioso que zerbaitumea irudikatzen genuen, baina izkeneko urte hau hartu du gabiadura handien intza da beste atzukeetudianetiken eta horien egian pizkata hasta beldurtuta gare. Hori ez da erraza izango, ez da? E, buruan dugun hori ez, buruan askotan eain bat amets, helburu, ideia izan ditzakegu, baina ideia horiek gero gauzagarri izan behar dute. Nahi. Noiz hartzen zate Buruan daukagun hau, gauzagarria da eta gauzatu egin behar dugu, pentsatzen. Ba, nik hor, lehenengo pauso badaula, dala burutik paperera pasatzen astea, ez da? Eta, oi da, ba, indarrak ikusi ditugunen, ez da? Ia ja, komunidades sendo bat zeola konturatu geanen, eta ausunarketa bat egin ondoren behin e, behar batzuk e, zehaztu dienen, eta, eta ikusi danen beharroi erantzuteko muskulo bat bazeola, ba ordun paperera pasatzen, ez? Eta kasu hortan ba hortxe daukugu abibidez ba bizigaia, ez? Oantxe paperen, paperetik orain lurrera saltu hita ja, dijona, ez da? Eta orain bigarren bigarren pauso hori daukugu. Une honetan zer da? Biziola. Oantxe bertan elkarte bada. Eh, ez urtebete inguru edo sortu genuna, ba justu belozia da abiadura hartzen hasi zaren proiektue. Baina ikusita hartzen nahi da... Tamainue, sango en, erabaki Erabakideu biziola bilakatzea kooperatio bat. En, bat, kooperatiba formaton sinisten deulako, eta gainea iruitzen zaigulako, eskalako zerbaititeko, egitura egokikoa dela. Bai, eta ba, kooperatiba integralan forma eman diogu. E, integrala izatek esan nahi du... Do... E, erabakitzeko almena eta gobernantzan parte hartzeko almena izango dola bazkide horok, eta parte ba, irabaziaz mori gabekoa. Ba, Hau ere da, ba, aktibidade ekonomikorik izango do, baino etekin horiek e, proiektun bertan eta proiektun beste pausok emateen erabiliko diela. Bizi hola jarri diozue izena proiektu edaroni? Zergatik, nik nire irakurketak eta egiten ditun neri asko gustatzen zaidan hitza e, da, nik irudikatu dutez, e, bizi eta hola eta burdinola eskola ikastola, ez, e, bukaera horiek e, duten indarretik, baina zuek seguru izango duzuela zuen azalpena ere. Bai, e, bueno, biziola bizitzaren fabrika, ezta? Eh, e, ba, Goierri bizigarrigo bat itzeko fabrika edo tresna izatean nahi dugu. Astea hauetan? Ari zarete orkezpenak egiten, Lazkaon, Behasainen ere egitekoak zarete, Laizzer, e, ze ari zarete jasotzen herritarren gandik, urbiltzen direnen gandik? Bueno, bat, begira, en genuen bat goi herri begiraen iri Lazkaon, en fabrikan, eta gure azmoa da, bizioelak aseeratiken, helburu dauke herri guzti iriste, irizteaz, goi herri guzti eta, ordu nik interesgarri, herri zerri, aurkezpenak itea eta bertako jendekin harreman gertuoko baten bitartez forma batea mazkitzai eta gero biziola izango gana, ez kooperatioi. Momentuz, enlazkako eh, parte aparte, en gabirin bakarri gindu aurkezpena atzointzuen eta gu ez gineen eo, baina esan digutenatiko sondo juntzan eta guai matokatzen zego bila betetan, beste ogeita bat aurkezpen, biza, beste ogeita beste ogeita bita. Ba, eta, bai, da, kontutan hartzea, ba, azkenen goyerritarron beharra jirantzun nahi baldin badi egu, ba, guztion beharra erantzuteko guztiotera iritsi behar degula deula, ez da? eta behar deu nahi deu proiektu anitze izatea, eta, eta zabala, eta goyerri osora iritsiko dana. Une batez ezik, gune bat ere bada, biziola, e, Lazkaon kokatzen da, e, fabrika, e, ze esken du, Lazkaoko fabrikak, Gaur egun ze eskeintzen du eta zer eskeintzea nahiko zenukete? Bai, en, laskaon espazio fiziko bat hartzeko arrazoietako bat izan zen, bueno, asiran ez genuen idudikatzen nola, baina ikusi eta hartzen ezan indarra interesgarrikusi genuen eukitzaleku fisiko bat jendek biziolekin identifikatzeko az. En, egida, jungela hundia, <laughs> ez inizan in da, osa ez teubilatuleku txiki bat, daizik eta gurean bizio jarraituz, Zerbait aldatu nahi badu iritzentzaiego espazio potente batek hitza garrantzitsua daela, ez? Orduan dauzke ben erabiltzen ditugu, erabiliko ditugu bi solairo, batezake 60 m² gutxi gorabera eta izango da lehenengo solairoa hiru alde batetik bizigaia. Martxan jarriko duen elikadurako proiektuen gune, bai denda de, bat izango du espazio fisiko bat eh jendek, bazkidek bertako elikaduraek bertako produktuk, En erosializateko, eta bizigaiak bai erabiliko du logistika puntu bat erriguzita banaketa iteko. Gero, berako solairu, nebeta ere jungo da, en espazio bat, izango dena plaza moduko bat, bat bertan idalko da, guen informe ematen egia, baina kulturak, kulturak lotutako egozen gauza. Eta goran, hau bigarren fase baten etorriko da, baina bueno, zartitxiki bat, izango da, transformazio gune bat, logistika puntukin lotuko dena, eta azkenen nahiko genukena, da beste solairu guzti osatzea ofizinakin edo, en goiarrindaren ekonomia sozialeko eh, proiektu txiki guztik bertan eh, jartzeko lanen, er, ikusi deulako, eh, ezaut, behin ezautu geanen proiektu txiki hauek, ze potentzial lanen, gure elkarlanen gauzakiteko. Eta ero aldiberen, ba, leku txu bat ingoen duke ez ba, Biziolan baitan sortzen dien sinergia hoietatik sorda itkezken e, proiektu berri hoiei erantzuteko eta ba, lehen azie sortzeko ez da. bertatik eta bertara, bertarako egingo duzuelan bertako ekoizle eta baserritarrekin. Bai, hoi da, hoi da gure asmoda ta naie. Nola hartu dute proposamena edo nola ari dira baserritarrak ingurukoak bizitzen, e, prozesu hau, zuen prozesu hau? Ba, hortxe ikuste e, biziolak hartu don Indar ba, ilusioz baina aldi beren kezkatik ere badauketela ez da e, garbi daukeu nahiko ahule daukuela gure gure ba sektorea eta eta elikadura sistema bea ez e, baiaratik janai baldin badegu beintzat eta horren jakitun die eta Ba hoi, guain ba, goze, itzein deguna, kuantxasi berrigea atejoka, eta, ba, lehen kontaktuk, ba, gogotxu, baino, baino, erantzuteko gai izango te dien, beldurrele bai. Kooperatiba bat dela, esan diguzue, e, lehenago, eta kooperatiba batean e, bazkideak behar izaten dira, nola doa, bazkide kanpaina zer egin behar dugu bazkidetzeko, ze bide, e, ireki, Zabaldu dituzue? e? Bai, a ber, e... Esan gure helburue eh, sortuko dituen proiektu guztik eperta iluztea bidera garritea dela. Eta... sinisten du, posible dela. Eta egu, oza, ez inungo momentutan dependatu eba, laguntzatatik edo kanpotik etorri daik ez? Eta hortako oso garrantzitzu da ba, muskulo bat nizatea, oda, bazkide... Bai, per, en, pertsonak atzetik eukitzea, bazkide modul, eta bai, en, bazkide laguntzaia biletzeaz. Ordun irudikatzen numezela izkenen biziolak izango ditu lau bazkide mot. Batetiken, egon gudie, bazkide langilek izango dienak, bestalde batetiken gaur eunen goiarrindaren ekonomia sozialeko proiektuk, gehienak kooperatibak, gero lau irugarren talde baten en orbanakok, eta laugarren bat izango ditu bazkide laguntzaileek edo irudikatzen dugu izango dila enpresa ondik, en goiarrikok eta gero udaletsak. Orduan aigea eh saiatzen gure helburuetan maiatzak 14en ustadala lehengoa asambleada biziolana eta orduako izaten bazki. Momento hontan atzoko datuk die ba erdin edo 110 bat ustet. Hiela mm. baina bueno badakigu jende asko bazkiatzeko asmo daukenago andik eztula eman. Bai, azkenen uantxe bertan, e, erri zerriko, astelotan hasi deu erri aurkezpen bidea, eta horrek ba, espero deu bazkidek batzea. Baitaka, duzatxo bat, uste te sandezulean nola bazkidetu alkolitzeken mm -hmm. ez? Bueno, en erri aurkezpenetan, banatuko ditu, bolazka manatu benun bezala, en panpleto batzuk, edo horri bat, batzuk, bai, esku, batzen, esku horri batzuk, zan. eta hau usatu daiz, hau eta herri bakoitzen jarriko deun, en jokotzen, jasotzeko puntun entregatzea izango zen aukera. Bat. Eta bestea, gaurengo eh, mundu digital hontan gure web horrin bitartez. Biziola.euz. Ba, Zergatik? Egin behar dugu bazkide. Animatu jendea. Ba, guierri... Bizigarriboan nahi degulako ez da, e, iraunkorragoa izango dana, orekagoa izango dana, bai herri e, hart, bai landa ereuta hiri eremu justgoa izango dana. eta eta Dan onaren eraikitzeko aukera emango diguna. Gure beharretan oinarritsuta eta ez kanpotik etakarski digun horietan. Denboran zehar, Biziola izango da, goierritarrok nahi duguna, ezta? E, zenbat eta bazkide gehiago, ba, proiektuak aurrerao eta sakonago, ez? E, eragingo du, zuek nora arte iristea nahiko zenukete? Bueno, hau, nik uste dela, biziola e, izan behar dela, e, bide, be, bide bat, eta bide bizi bat izan behar dela, ezta? E, beharrak ez die bukatzen eta behar roiei erantzuten ez, bauantxe helikadurak inasigean bezala, orda energia, orda duzkegu zaintza, e, eziketan ere lan potolo asko ikeko, eta hainbat, eta hainbat e, gai jorratzeko eta behar erantzuteko, orduan. Intzakondosan duen bezala ezkenen, en esparru pilo batetan daulan haiteko, eta ni adioz bantxo bertan ez gai irudikatzeko zen izango zen, bukaera, ez posible estenario idealoi. Inguztauko litzaiguk ez bakarrik guk guen biziolasatzen osatzen edo lehen pausuk ematen haitxudan jende horren ideiak izatea biziolan, baizik eta jendeek, bazkide hoiek, parte hartzea biziola bea sortzen edo estenario irudikatzen. Ba, herritarrok sortu behar deula azkenen biziola. Zuen asmoak ez dira elikadurara bakarrik mugatzen, kulturare aipatu duzue, bizimodu bat, Ez bizimodu aldaketa bada, proposatzen duzuena. Bai, bai, nik uste e, dala oain arte sistemak ekarri digun ez, e, baya, kanpotik ekarritako hori kontsumitu eta aurrean, baina ba, bertan komunitate, be, berriro komunitate hori indartzea ez da eta bizitzen astea. Nola izate bizitzen eh, gaur egungo egoera, ekonomi egoera hau, prezioak gora, eh, eguneroko hau nola, nola bizituzue? Egon posa oso gorra izate nahi da, baina era nik uste eh, guen nik eta gehiago animatzen gatxula, eh, pausuke matea biziola biatzen ditu nahelburuen alde ez? Kon, uantxe konturatzen gea geha, baile komentatu zen pandemiakin eta baengo egoera honekin, ze e, fragile edo dan gure ingurue eta gure bizi edo... olesegu, bizi, bizitza. En, eta Ola jarraitu ezkeo, kanpoko gauza batek nola afektatu alko liguken. Ondorioz ez badeu zerbetiten, dani guset bizi oladala uantxe bertan aukeragat, hau aldatzeko, en, gure ziur ikusten genuen torkizun estableoi, Zalantzano jartzea oso erraixea dala ikusten egia. Bai, danik esango nuke, ba, ba akaso, tristea da igual esatea, eh? baino oain dela ogei urtetik, akaso, ikusten nahi ginen zerbait, e, baina ikusten, ikusten etzon horrek oain ikusteko aukera daukela, eta ikusten nahi dala, eta horrek, ba, guri indarrak batzea garamatzala, eta orduan, ba, pixka bat ilusioz ere bai, Ilusio zere bai, eta nik uste oidala guain behar deuna, ez da, aukera berrik sortzeko eta ilusio ieltzea ez, bestasun hortan gelditu baino, ez, aukera bezala ikustea eta eta gure aukera sortzea. Zuek oso gogotsu griñatxu, sinistuta, arizarete honetan, e, zuen ingurukoek, etxekoek lagunek nola bizi dute? Zuen eguneroko solasaldi elkarrizketetan bizi sartu da? Asko hitz egiten duzu da, zuen artean, lagunen artean eh biziolaz. Ba, nola, nola bizi dute beraiek. Badala gutxi arte, sandarra daue bi urte eta luze Eh, en, enitzen gai jende, nen inguruko hondo e, exkikatzeko edo ulertaratzeko zertzan ez, bilatzen genuna oo e, biziolaza izan hartzan. Baino zortez, azkeneko taleno itzitenaitugean gaur egunen gertatzen airan guztia hauek, gauza guzti hauek jende itxipe e, pizkat aldatuarazi dio. Eeta asko zerretago egitenzai duen ingurukoi ba, bat esplikatzea azaltzea eta gainako onbenzitzea dalala aukera bat. Ba, Erikuste dela, parte e, ez ba, e, parte hartzen logika hauetan bain e, arte ibili ez da horri aukera bat aizaiola irikitzen eta esaten dola, aipa ba, posible da. Eta nik ere zerbait egin dezaket ez da, eta ordu e, jendek ere ilusio sartzen dola. Lehen gomarkela aiipatu diguzu, gure haitona monak, lurra, hau zolana, larogei bat, egun bat urte atzera egin behar dugu aurrera egiteko? Triste desate, baino bai, igual ez hainbeste, baina nigu atzen ez nere gazte, bueno, nimen beharroi urtein behar ditut, eta hogei urtekin, edo gauza legorratan nore legorretan norez, antolatzeko jendea betizo prest. eta guain, jendei edo gauza eskatzeko ere, ba, zekitz, kanpoko sistemanku gatik ezagitzatiken, Beti, dala urte-bete arte, kiston pilako zantzitzen jende bat animatzea bolondrezki gozakiteko. Igual forma jendei azaltzeko ba, izan zandaiken, da atzea beidatu araztea, igual gaztenai ez zu ezautu igual mundu hoi, baina bai, baina berrogei gertuatu digeranak bintzat, nik uste da azte gareietan bintzat, zati baten ez zautu duela. Bai, eta hau zola no, ez, eta lan, lan bolondrez hori ez, da parte hartze hoi, e, oi dala sustatu beharra dauk eura, ez da? bestela ere, tokatuko zaigu, berrogei urte atzera itea, egoera hortara e, garamatzaia, baino saia gaitezen, ba, aldan da re izaten, eta, bueno, ba, oaingo garaiotako, ez, ba, teknologiaren oberen ere hartzen, baino, baino lehen hainbez hain ondoz egiten irankortasen horri heltzen ez da? Pentsatzen dute buruan izango dezuela, Baina horretarako garrantzitsua izango da transmisioa batetik eta eskola ed hezkuntza ere da? bai bai, e, biziolan helburutako bat hortxe formazio eta sensibilizazio lanetan dago. Zan ere. Nikuste ezinbesteko adala gara jotan. Bai, gotzen aiz, en, lehenengo osmarketa saioietan bizioleakon irudikatzen gero no, ze izan altzano, zertan helburu agosik zein go, izango ziren beti, beti, beti, azaltzen zana lehenengo izaten zala formakuntza edo eskuntza edo, bai, eskuntza gaur dena jasotzen dela, baina gero, apartere baitare guk sortu halko genituen, ez, formakuntza kanalberrik, jendei pixkat gure baloretara, eha ba, nik sistema honetan salto handia daukeula emateko, eta ez dala, ez, ba, uantxe bertane, helikadura kinaigean bezala, ez da, ba, bizigaian kasun bai, bertakoa asaldu eta bertakoa, baino, zer jaten degunan, kontsientzia, kontsientzia izan, kontsientzia hori hartzea, eta, eta gaitasune izatea, Aldaketak ematen juteko borrek eh, atzen sentsibilizazio eta hizketa lan handi bat eskatzen dola, ezta? Eta elikaduran gainen bezala, gainontzeko gaietan ere, ezta? Komunitate izaera hori garatzeko bakarrik ere eta eh, zinbestekoa dugu eta lantzea. Zuek ingurukoai asko ari zaete erakusten, baino zuek ere bidean hariko zarete zerbait ikasten. 2 e urte, bi urte, 2 erdi Inguru honetan, Markel eta Aintza, zer ikasi duzu ez zeharitzarete ikasten? Puf, ni, e, inek esan ezagetan, eguneroa inezela ikasten, ez? E, jo, komunidaden parte izaten, naiz inezikasten e, parte hartzen, egin e, e, esan, ba, egual oso e, eredu bertikaletara oitzuta gaudez, eta goitik esan eta beran egin, eta, eta zerka kortasun hortan moitzen ere ikasi egin behar da, Eta alde hortatik ni askoin ez ikasten egunero. Bai, en, ikasten ega bai laniteko modutan edo elkarrekin laniteko modun. Baina baitare nik usteet bakoitzak gatozzena, bizioleko kile bakoitzak gatorrela, ba, esparru batzutan bai, igual ezagupena dauzkeuna, baina igual beste batzutan nik adibidez, nik elikaduranan. Bai, beti izan dut interesa, baina igual ez nituen ez autzen gaurren ungo egoera diferente, bai ekoiz bai, badiria da formato, kontsumo eta lehenik, legorretan ez dinoiz ez dutu lakoik, eta ordu nikastenen ez baitare, enasparru bakoitzan em, ze gauza iten dien, eta nola inalkolieken gauzak. Bai, oso, oso talde anitzere gehan ez, azkenen ikasketako aukera izugarri ematen da. Hemendik dikamar urtera, berriz hemen elkartzen garenean, zer esatea gustatuko litza izueke? Zer da ospatuko duguna? Asteko gustuko liteite hemendik 10 beste bi pertsona egoten hemen gure proiektuko parte izatea, baina beste bi pertsona izatea hitz darenak, baina bueno, guri to tokatuko balitza iego asteko 10 urte barru hemen Mari Margare izango da. Ze ez baditeu pausuk ematen gure buru jartzen jartzenaien presiokin, eh nik uste dut dizkien itzukela 10 urte aguntatuk. 10 urte irauten barin badu da gauza potolo batin den señale eta jaubi bakarrira Daiko izango litzekin erustez. Bai, amar burtekin hemen baldin ospatzen izango da, eta, eta hemen baldin baga ere senale proiektu berrin atekirik itzen gabiltzela, eta haien berri ematen. Markel eta Intza, azken eskaira bat, azken proposamen bat, entzuten dauden goierritarrei, zer esango zeniketan? biziolan parte izateko, e, bazkidetzeko eta taupada izateko. Bai, Jose. Eh, ta momentu, Denak gusten egian egoera latzontan beti aukerak sortzen diela holako momentutatik eta gen bizioan ingurun indar guztia geitzeko. Beraien eozaien aportazio bai bazkide modun egin da ekonomikoki edo bai denak lagundu aldue bere lanakin, bere auzolanen jende galdetzen digut. nik ekonomikoki ezin bari et, ba, bueno, ma, etba, bueno, beste forma badare, eh? Segurot, ehomar fabrikan ingurun edo bai, gure proiektutan lan batiteko eta denak aportatu alduela. Eta denan iritzie edo denan ideak beharrezkok diela bizion ausatzeko. Guk, bai, deno gehala ongi etorrik. Gu gure aldetik, izugarri eskertzen dizuego, zuen indarra, ekimena, aize freskoa dau, goiherrin eta ez goiherrin makarrik inguru zabalean ere bai, Zorterik onena, segi lanean, eta ondoan, izango baitu zuen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zenean, edera izango da, Eguz kizpiak zure itzala pelarretan marrasten, Usu bat larrunen, Garagardo bat zerura eroritako enomenen, Erri txiki eta esnatuko baginabia. Dantzatuko genuke plazetan, sekula santanez bezala. Eta kantu bakoitzean, butziko genuke starria. Azken nengoa bailitza Edota denetan lenengoa Gu zorionekoak Gordetako ametxen kutsa irekiak Zinen ederra izangore, Egu la belarretan marrasten Busu bat larrunen Gara gardo bat zerura Eroritako eno menez Illo bakam ona zagutzen Aritz bat jaioko daur basan hartuko oartuko gara Betirako biziko zela Lagun minekin hiluna barra Eterna labi urtuko da Xuxurlatuko digu hilargiak Hora indik denok ez gaudela Gu zorionekoak Gorde etakoa menkenku tairrekia Señoren derdai stango den Eguzki espiatzu dei tala bela significa híbrido híbrido significa Egun hon. Oh. Agurresa tera bintatetorri gara, iritsi gara. Eta eskertzen da. Zerderra esola sa, intza eta markelekin? Bai, zola barria, da. Bera ekimena mena, indarra eta gerrina, behar genuen, eta dugu. Bago korrika gatoz, txipitxapa, txipitxapa, nondik eleder, izan ginen atzo harratxaldean? E... Tu? Tuteran. Tuteran izan ginen ez da? Eta tuterat, gatoz, txipitxapa, txipitxapa, korrika, segurara, arratsaldean gabiri aldera juteko? Eta raiz, antzen atzeka eh, solasa, herriak ez du barkatuko liburuaren inguruan... Tuteran egin genuena, bertako irakurlekin, korrika kulturalaren baitan kokatutako ekimenean. Eta edo da Euskaraz tuterara iristea eta tuteran Euskaraz aritzea. Eta liburu besapean hartuta Euskal Herria zeharkatzea. Lusboako karriketan eguzki printza. Eleder bertxo bat osatu dezu, eusabata eh? bion bionartean korrika dela eta hegoalde ikastetxean, datorren astean denun artean kantatzeko, ez da? Bai. Eta bionartean kantatu eta bideoan grabatuko dezu egero? Bai. Ondo entxaiatuta altzatu azbatak ez dukontu hauek enrenatuta, enrenatuta, enrenatuta, egin behar direla? Bai. Bai? Prestu bionartean kantatu kantatuko dezu eta eh? bion artean? Bai. Lerro... Lerroka, ingo du? Bai. Gosa Kipitia pa erria eta ikaskela Urrutira iritsi nahi dugu horrela Gure bihotzeketa zango erbezela Mingagnek ere korri egin dezatela Mingagnek ere egin dezatela Etaoze esan dugu, azi, ezi eta bizi Euskaraz. galaxiaren elikunez Intzan ere korrika gainean degu eta korrikaren hasiera urreko ekitaldiak martxan dira han eta hemen baina ez da korrika bueltan datorren bakarra ere iritsi zaigu igandean irikizizkigun udaberriak ateak astelenean ospatu genun poesiaren eguna eta zer egin genun biokele astelenean ba udaberria eta poesia uztartu eskutik gelduta jarri eta poema txiki bat asmatu bion artean Uda berriari eskainia. Lore... Kolore... Berde hori eta... More... Eguzki goxotan... Zubai zaudela... Do... To -re. Do... Re! Ui, despistatuin despiskabat, eh? Venga, fundamento zen gaude Lore kolore Hori berde eta more Eguzki goixotan zuba zaudela Do tore Eldo orain eskuntik dabi guzti guzti ez da. De haii! 12 gainan antituguta badakiz uzuk ezta badatu zela eh txirrindu lasterketariak mm, neska laster, lasterketa dago seguruen eta iritsiko direla oraintxe elmugara eskuak altzata ta joan nahi zutxo lo giteraz ta ala sei ba eskerrik asko leder zorregatit aldintzaeade <laughs> maitatzeko sardia itsulida deregi eta somatzen zen biztira el doraña escutitago acena mesperri aqui dastensa harekin El dorañe eskonti kago astebideerria kargitzen hasiko dira. Gabiriko herriak ekaitze eh, kultur egitarau ederra antolatu du udaberrirako ekimen politak, ekimen interesgarriak gaur arratsaldean bertan izango gara herriak eztu barkatuko liburarekin arratsaldeko bostetan eta Ekin be askoren buelta bueltan nekainean hortzi e, izango da generoa dantza ekitaldia ere? Bai, ondo esan duzu bezala kulturaldi betea eta etaedberra eta bai innduzioa egin zidan kulturaldia gaur zurekin hastea, zure herriak ez du barkatuko liburuaren inguruko solaaldiarekin eta itxiera ba, generoa emanaldiarekin ematea ez da kimua dantza, kolektiboko lagunekin batera, ni ere bertan naizela. Ba guaz, korrika, korrika, txirrin duganean datuzen eitzaleo itzera? Ba guaz. Datorren gehiago bilartean? Izan zorian txio. Aio...